Для вивчення обстановки в місто скеровано агентуру і довірених осіб Бердянського МО КГБ. Посилено охорону адміністративних будівель партійних і радянських органів. А також приміщення КП «Бердянськ». Особистий склад КП «Бердянськ» повністю замінено. Силами оперативного складу служби зовнішнього спостереження УКГБ, працівниками міліції та дружинниками, всього 600 осіб, у вечірній та нічний час ведеться патрулювання в місцях скупчення населення і проживання вбитих та поранених. Здійснюється контроль ефіру, телефонно-телеграфного зв'язку і вихідної кореспонденції – для запобігання поширенню наклепницьких вигадок про те, що сталося. Конфісковано понад 200 документів, котрі висвітлюють ці події. У деяких листах вони подавалися у викривленому негативному світлі. Кінець цитати. У закритому інформаційному просторі, просякнутому радянською пропагандою, Справді почали ширитися фантастичні чутки. Зокрема, чекісти змушені були протистояти розповсюдженню усної інформації, що злочини вчинив прикордонник родом із Західної України, чи Кавказу, який діяв із націоналістичних намірів. А врешті КГБ упорався зі своїм завданням припинивши поширення будь-якої інформації про подію – брехливої чи правдивої. Про вечір 3 листопада 1974 року пам'ятатимуть хіба родичі загиблих. До них ця дата промовлятиме з надгробних пам'ятників. Про безглузде вбивство не писали в газетах, про нього не говорили по радіо, і нічого не показували на телебаченні. Уже незабаром про подію не пам'ятатимуть і місцеві жителі, а для інших її просто ніколи не існувало. Тож потім їм легко буде розповідати, що, можливо, ми і не мали свободи, але було спокійно, і переконувати, що безпеку варто міняти, на волю. Остання чекістська п'ятирічка. Органи безпеки ВСРСР часто називали окремою країною в країні. Співробітники мали особливі повноваження та не менш особливі привілеї, які ставили їх понад тогочасною системою суспільних відносин, перетворювали в замкнуту недосяжну касту. Самі чекісти полюбляли говорити про себе як про радянську еліту безстрашних і безкомпромісних воїнів плаща і кінжала, які, на відміну від представників комуністичної влади, не піддаються деморалізуючому впливу оточення. На цьому стереотипі побудований поширений тепер міф про всесильний КГБ, який ініціював перебудову задля усунення комуністичної партії, а згодом розвалив СРСР для захоплення влади в пострадянських державах. Проте події останньої для чекістів п'ятирічки, яка закінчилася розпадом СРСР та ліквідацією КГБ, свідчать Комітет. Ішов до ганебного кінця в ногу із усією владою. Його розкладання було синхронним із розкладанням усього комуністичного режиму. Тому дати 1917-1991, впевнено, можна ставити як на надгробку СРСР, так і на пам'ятнику ганебної слави КГБ. Початок 1986-1987 роки. Друга половина 1980-х стала початком політичної кризи комуністичної системи і розвитку опозиційних національно-демократичних рухів. Складовими цього руху в Україні були такі течії – опозиційні Політичні організації, створені здебільшого колишніми політв'язнями та дисидентами. Організації, які боролися за відродження національної культури та історичної пам'яті. Релігійні організації, зокрема, рух за відродження забороненої владою Української греко-католицької церкви. Екологічні організації – діяльність яких активізувалася після Чорнобильської аварії, молодіжні неформальні об'єднання, робітничі організації, страйкові комітети та профспілки, які боролися за кращі соціальні умови.